يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bapak-bapak Ibu ibu, rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan sekarang hadis atau bab 270 dari bab dalam kitab riyus salihin bab tahrimil hasad bab haram bab diharamkan dengki atau iri hati. Wahwa dan yang dimaksud dengan hasad, iri atau dengki adalah tamanni zawalan nikmati ansolhi biah muncul dalam hati supaya nikmat orang lain itu hilang. Ada orang lain mendapatkan nikmat dalam hati tidak senang dia senang kalau nikmat itu hilang dari orang itu. Sawa'un ka'anat nikmatan Nikmat adinin au dunia Baik, nikmat di situ Nikmat agama Nikmat agama artinya orang itu Jadi orang yang Berilmu Dalam masalah agama Hatinya tidak enak Atau Orang itu Jadi orang yang taat beribadah Banyak melakukan ibadah Kepada Allah Aktif jamaah Atau e, Misalnya sebentar-sebentar Dia berangkat haji Atau umroh Atau e, Menjadi orang yang banyak Mengeluarkan hartanya Di jalan Allah untuk masjid Atau untuk pesantren Atau untuk orang-orang miskin Anak yatim Hatinya Tidak senang melihat ada orang kayak gitu Atau nikmat dunia dia mendapatkan jabatan naik jabatan enggak senang atau mendapatkan kekayaan enggak senang pendapatan dir enggak senang itu orang lain maksudnya yang dapat dia enggak senang itu adalah hati enggak senang apabila ada orang lain mendapatkan nikmat Ia. apabila nikmat itu lepas orang lain dapat musibah senang gitu jadi orang lain dapat musibah, tapi dia malah senang. Itu masuk juga dalam babnya. Itu semua adalah hasad dan hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Amyahsudun al-nasa'ala ma'atahumullahuminfadli. Apakah kalian tidak senang kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, itu penggalan dari ayat yang nanti akan ditulis atau diangkat lengkap oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dan hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi adalah Anabi Hurairah radhiyallahu an -Nabi Huraira anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada Jauhilah iri dan dengki itu. Fa innal hasada yaqulul hasanat karena iri dan dengki itu itu Bisa mengrokoti atau bisa makan kebaikan, maksudnya menghapus amal ibadah yang telah dia lakukan, ya. itu maksudnya makan kebaikan. Kamatakul narul hatoba seperti api itu makan kayu bakar. Rauhah Abu Dawud hadis diriwadzan oleh Imam Abu Dawud wafir riwayatin Al Ghush ber, sama saja kayu bakar. Namp. Eh, hadis ini menggambarkan bahwa Hasad itu Seperti api Sebagaimana api itu panas Hasad itu di dalam hati juga panas Juga tidak enak Nah Hasad itu Menghapus atau menghilangkan Atau makan kebaikan Sebagaimana api itu Kalau pada kayu, kayunya semakin habis Kayu itu digambarkan kebaikan Api itu yang membakar Lah Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang Islam apabila di dalam hati orang Islam itu timbul hasad. Maka ketika hasad ini timbul, maka kebaikannya itu terkurangi atau terbakar atau termakan. Itu, itu hadis ini. Syah Muhammad Muhammad SAW memberikan penjelasan. Hua ayyakruhal insanu ma'an amallahu bihi ala ghairi. Hasad itu... Apabila ada orang yang tidak senang Apabila orang lain itu diberi tidak senang Apabila ada orang yang e, mendapatkan nikmat dari Allah Taala, Min ilmin au malin, au ahlin, au jahin, au khairi thali Baik nikmat itu berupa ilmu Berupa harta Berupa keluarga Berupa kedudukan Berupa apapun. Yang penting itu adalah nikmat dari Allah. Nah, dia mendapatkan nikmat hatinya tidak senang. Orang kafir. Apabila temannya masuk Islam. Dia tidak senang. Apa sebabnya tidak senang? Karena dia masuk Islam. Nah itu masuk juga di sini. Walhasadu mingkabairi tunub. Dan hasad itu dosa besar. Kalau tadi kita sebutkan orang kafir. Hatinya tidak senang. Itu ya. Nah itu juga masuk tapi pembahasan ini lebih fokus ditujukan kepada umat islam Kenapa? Karena e, meskipun ada pembahasan dan ayat tadi itu berkaitan dengan orang kafir gitu ya? Tapi e, karena Rasulullah SAW mengatakan hasad itu makan kebaikan dan yang punya kebaikan itu adalah orang islam dan nah itu dan lebih penting taklim semacam ini itu ditujukan kepada orang Islam dibandingkan dengan hanya sekedar menceritakan keadaan orang kafir karena Syekh Muhammad bin Zamin so memberikan penjelasan semua berita yang berkaitan dengan petunjuk atau ancaman dan yang berkaitan dengannya Petunjuk. Orang itu apabila mendapatkan petunjuk sehingga agamanya baik. Sehingga dibalas oleh Allah dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan semua berita yang berkaitan dengan ancaman. Dan orang-orang yang diberi ancaman. Dan orang-orang yang mendapatkan hukum azab dari Allah. Dan ancaman-ancaman di akhirat. Semua itu memberi uh, makna ganda di samping berita yang wajib diimani. Berita yang wajib diimani Yang kedua adalah dorongan kepada umat Islam Agar Berupaya gitu, Berada di atas jalan yang Baik Yang sesuai dengan berita Petunjuk Allah SWT Dan menjauh dari Berita-berita yang berkaitan dengan ancaman tadi itu. Nah ini Berarti yang pertama adalah Berita Berita, berita bagaimana gitu. Hasad itu dosa besar Hasad itu haram Hasad itu itu Akan menghapuskan pahala-pahala Ini wajib diimani Yang pertama Yang kedua Ini Petunjuk kepada umat Islam Supaya dia betul-betul menjauhi sifat ini Iyakum walhasada Jauhilah Sifat hasad ini Nah situ Nah lah Karena itu maka kita sebagai umat Islam ketika mendapatkan pelajaran ini Tidak sekedar ilmu yang itu nanti akhirnya kita faham Karena kita telah mendapatkan berita ini Tidak sekedar itu Tapi bagaimana kita berupaya supaya kita berada di atas petunjuk Allah Kalau petunjuk itu perintah kita upayakan bahwa kita adalah pelakunya Kalau petunjuk itu adalah larangan Bagaimana kita betul-betul menjauh dan mengingatkan orang lain Supaya jauh dari sifat itu Ini Wamin si Madil Yahudi, Wallahi adzubillah dan hasad itu adalah ciri utama orang Yahudi. Ciri utama orang Yahudi dan orang Yahudi itu orang yang dimurkai oleh Allah SWT di antara ciri utama mereka adalah hasad. Kaulah Allah Taala Allah SWT berfirman tentang mereka: Wad kathirum min ahli alkitabil lo yarudunakum min bagi imanikum kufar. Umumnya orang-orang kafir dari ahli kitab itu menginginkan agar kalian itu murtad kembali. Setelah kalian beriman bagaimana nuh, mereka itu berkeinginan bagaimana supaya kalian wahai orang yang beriman itu kafir kembali. Ini keinginan orang-orang. Yahudi Kenapa begitu min Itu karena hasad Kenapa hasad? Karena ia faham bahwa agama ini baik Agama ini dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai nimat yang besar Tapi ternyata tidak diturunkan Di bangsanya Padahal mereka sedang menunggu-nunggu Jadi mereka sedang menunggu-nunggu Rasul yang terakhir dan agama yang dibawa Itu adalah dari Bani Israel, kenapa? Karena selama ini, setiap ada Nabi dan Rasul, itu adalah dari Bani Israel. Dan yang terakhir itu yang ditunggu-tunggu, ternyata yang terakhir ini dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari Bani Israel. Dari pamannya Israel. Nah, jadi itu. Enam. Mereka akhirnya hasad itu dan orang-orang yang masuk agama ini akhirnya membuat hati mereka tidak enak berkeinginan bagaimana supaya orang-orang itu murat kembali kafir kembali tidak mengikuti agama ini itu wakwalatul Allah dan Allah bermaknamin yaksuduna naza Allah ma'atahumullahuminfadli mengapa kalian hasad terhadap orang Terhadap manusia yang diberi keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak senang. Kalau Rasulullah s.a.w. itu mendapatkan kedudukan. Yaitu mendapatkan kerasulan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya itu tidak senang. Tidak senang kalau Rasulullah s.a.w. itu mendapatkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah diturunkan kepadanya. Tidak senang kalau... Orang-orang itu menjadi sahabat Rasul ma masuk Islam. itu. Ay alama'a aqtahum min fadlihi. Tidak senang dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Fakat atayna ala Ibrahim al-kitab wal-hikmah wa ataynahum mulkan azimah. Ketahuilah sesungguhnya. Nikmat Allah SWT itu diberikan kepada, nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada, Ibrahim alaihissalam dan keturunannya semuanya. Ibrahim memiliki dua anak, yaitu Ishak dan Ismail, Ismail dan Ishak. Kemudian dari Ishak punya anak Israel atau Yakub. Dari Yakub ini terus kenabian dan kerasulan diberikan oleh Allah subhanahuwataala sampai yang terakhir adalah Isa alaihissalam yang jadi Rasul. Ida. Nah kemudian yang terakhir Nabi dan Rasul itu Adalah Muhammad SAW Dan itu juga keturunan Ibrahim gitu. Mengapa kalian tidak senang Kalau Allah SWT Memberikan nikmat kepadanya Dan dari garis kalian ini Banyak diberi nikmat oleh Allah SWT Amen. Dan keluarga Nabi Ibrahim Itu disamping diberi kitab oleh Allah Diberi hikmah dan ada yang diberi itu kerajaan yang sangat agung seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud Alaihissalam itu adalah Nabi Rasul dan juga raja dan begitu juga Nabi Sulaiman anaknya Nabi Dawud itu juga Nabi dan juga Rasul dan juga raja Alaihissalam. Wahdzar Nabi saw. dari hasad dan bayana annahu. Wahdzar Nabi saw. dari hasad. Nabi saw. juga memberingatkan dengan keras tentang sifat hasad ini. Wahbayana annahu ya hasanat dan menjelaskan bahawa hasad ini menghapus kebaikan, makan kebaikan yang dimiliki oleh orang, oleh manusia yang hasad itu kamai tak qulun naru al usba au qala al hadaba bagaimana eh, api itu membakar habis rerumputan atau akan membakar habis kayu kalau tidak dipadamkan hasad itu kalau tidak dipadamkan tidak dihilangkan dan dijauhi dalam hati maka kebaikannya semuanya akan bisa habis Sebagaimana rumbutan kalau kebakar itu akan habis atau kayu itu apabila kebakar akan habis. Thumain al hasadafihi dira'udun ala qudahillahi wa qadarhi. Lalu Syaikh Uthaymin memberi penjelasan di samping itu orang yang hasad itu berarti orang itu tidak ridho kepada takdir Allah Swt. Kenapa? Karena semua apa yang telah terjadi itu adalah ketetapan Allah. Aturan Allah, takdir Allah Nah orang itu diberi nikmat Wah dia Asalnya Orang biasa jadi orang pinter agama Asalnya orang biasa jadi orang kaya Asalnya orang biasa jadi orang berkedudukan Itu. Asalnya Tidak punya anak jadi punya anak Dan seterusnya Nah maka Kalau ada orang yang hatinya tidak senang Berarti dia tidak senang dengan takdir Allah Gak senang dengan aturan Allah, gak senang dengan ketetapan Allah SWT. Li anal hasidah lam yar do illahi wa kotorihi. Karena orang yang hasad itu tidak do kepada kodo dan kotor Allah, yakni lam yar do an allaha do hada rojul amalan, au ahlan, au atahu ilman. Yaitu orang itu enggak rido kalau Allah SWT memberi kepada orang lain harta atau keluarga atau ilmu, favihi dirohun ala qodha wa qodari maka itu mengandung makna dia tidak rido terhadap takdir Allah SWT. Ini yang dijelaskan oleh saya. Kemudian di sisi yang lain summa innal hasada jamrotun fil qalbi wal 'iyad billah tan ketahuilah sesungguhnya hasad itu bara di dalam hati panas di dalam hati tidak enak kulama'an amallahu 'ala 'abdihi nikmatan ihdarqa hadzal qalbu wal 'iyad billah setiap melihat orang lain diberi nikmat hatinya itu panas hatinya itu sakit orang lain dapat enak hati dia sakit kebakar gitu haithu an amallahu ta'ala ala ibadihi fadajiduhu daiman fi naqtin wa daiman fi qalakin setiap ia melihat Allah memberi nikmat pada orang lain hatinya itu menjadi tidak tenang hatinya itu menjadi terusik dan menjadi panas tadi itu. Walhazadu rubba mayasul min hubaqyun waudhuan. Dan dari hasad ini akhirnya bisa timbul permusuhan dan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan melampaui batas. Ala man aadahu Allahu min fadli. Utamanya kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah Karena orang itu diberi nikmat oleh Allah Akhirnya dia menjadi musuh Memusuhinya dan yang namanya musuh itu ingin Ingin mematikan atau ingin mencelakakan Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas Akhirnya bisa e, menimbulkan Bagaimana supaya martabat orang yang diberi nikmat oleh Allah itu jatuh. Melakukan begini. Nah, jadi menghancurkan atau merendahkan martabat orang yang mendapatkan nikmat itu di hadapan manusia. Wa yakulu fihi katha wa katha wa huwa kathib. Ia mengatakan begini-begini yang merusak perangainya. Gitu. Tapi itu adalah kebohongan. Gitu. Awas dikun, lakin yuri tuan dia sudah harta rojul atau tidak bohong sekalipun, tapi diungkap kejelekan kejelekannya kepada orang supaya martabatnya jatuh dan itu adalah riba dan sudah kita bahas pembahasan tentang riba sudah kita lalui dan riba itu juga dosa besar dan riba itu dosanya kalau digunakan untuk merubah warna air laut berubah. Nah, air laut itu apabila ada kotoran-kotoran Ada apa itu Menjadi netral menjadi Hilang kotoran-kotoran saking kuatnya Air laut Dan air laut itu jumlahnya itu Sangat luas Sangat banyak itu, Sangat besar jumlahnya itu. Nah kalau dosanya riba Itu Digunakan untuk merubah air laut bisa berubah Dan perubahan yang paling jelas itu Adalah busuk Perubahan air yang paling jelek itu adalah busuk, padahal yang busuk itu kalau dibuang ke laut jadi hilang. Tapi dosa hibah itu kalau digunakan untuk merubah air laut itu jadi busuk air laut. Saking besarnya dosa ibadah Dan ini akan mudah muncul di dalam hati orang yang hasad. itu. Warubama yasul minul udhwan ala akhil muslim dan akhirnya bisa jadi memusuhi saudaranya sesama muslim. Nah, ini penjelasan yang diberikan oleh Syekh Ia kemudian di sisi lain, innal al hasadala ya rutunikmat Allahi ala abdihi mahma hasadta. Ketahuilah, sesungguhnya hasad itu tidak akan merubah nikmat Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, meskipun kamu hasad kepadanya. Wa mama bagi ta fa'inna kalantam nak kaudharullahi ala ibadi, meskipun kamu itu melakukan hal-hal yang melampaui batas menghalang-halangi atau Berupaya kayak apapun Tidak akan bisa merubah ketetapan Allah Karena Allah SWT akan memberi nikmat Kepada siapa yang Allah kehendaki Dan Allah Akan menahan nikmat Itu bukan mengikuti kehendak Fulan dan fulan Tapi Allah tidak memberikan nikmat Itu juga kepada Siapa yang Allah Kehendaki Maybe. Karena itu dihalang-halangi kayak apapun yang dapat nikmat tetap akan mendapatkan nikmat. Qala An-Nabiyyu sallallahu alaihi ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa lam an al-ummata law jitama'u ala ayyidru ka bi Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, seandainya seluruh umat manusia berkumpul jadi satu tolong-menolong ingin memadzaratkanmu lam yadurruka mereka tidak akan bisa memadzaratkanmu illa bi shay'in qad kataballahu alaik kecuali apabila sebelumnya Allah telah menetapkan kamu mendapatkan madarat kayak gitu hmm. Allah telah menetapkan kamu akan mendapatkan madhorot kayak gitu. Nah, mereka berusaha atau tidak berusaha, kamu pasti akan mendapatkan madhorot itu. Allah tidak menetapkan kamu akan mendapatkan musibah kayak gitu. Semua manusia kumpul jadi satu, tolong menolong, ingin menimpakan musibah itu kepadamu, tidak akan bisa. Rufi'atil akhlaq muajfa di suhuf. Nah, pena untuk menetapkan takdir manusia itu telah diangkat, catatannya sudah kering. Itu. Itu. Falwajibu alal insani idha ro'a min nafsihi hazadan li'ahadin an yattakiyallah. Nah, kerana itu maka betunjuk. Betunjuk yang penting untuk kita perhatikan apabila di dalam hati ini muncul rasa hasad ndak senang pada orang apabila orang itu mendapatkan kebaikan maka harus memahami memahami seperti tadi kematorotannya itu dosa besar ini yang pertama Ini sifat pokok Sifat utama orang Yahudi Kalau ini tetap ada di dalam hatinya Berarti akan jadi golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Nah yang ketiga Kebaikan-kebaikan nanti akan menjadi Terhapus Berkurang-berkurang kebaikannya Akhirnya menjadi orang yang Amal baiknya lebih ringan Nanti timbangannya Kenapa? Karena kebaikannya banyak terhapus itu dan yang keempat bahwa hatinya nanti akan sakit sendiri hatinya nanti akan sakit sendiri karena apa karena hasad itu adalah bara di dalam hati hati merasa sakit merasa tidak enak itu dan yang kelima tidak bisa merubah apa apa tidak bisa merubah apa apa kamu hasad kayak apapun orang yang diberi oleh Allah nikmat tetap akan dapat nikmat Nah harus faham lah kalau gitu terus langkahnya apa? Langkahnya kalau muncul hasad kenapa? Karena hasad itu bisa jadi itu jadi hawa nafsunya. Hawa nafsunya itu maksudnya jiwa dia itu senangnya kayak gini. Nah hawa nafsu itu kesenangan jiwa. Bisa jadi itu jadi kesenangannya. Padahal itu, bisa jadi yang kamu senangi itu justru membuat kamu melarat, membuat kamu sakit, membuat kamu enggak enak. Asa antohibu syi'an, wahuasharulakum. Bisa jadi yang kamu sukai itu ternyata kejelekan buatmu. Macam nah, itu. Dan banyak Allah menggambarkan dalam hal ini aneh-aneh atau laron atau semisalnya itu kalau ada api dia itu merubung. Padahal nanti ketika dia mendekati itu kebakar. Nah itu asa antak rohu syai anwahuwah asa antuhibu syai awahuwah syarul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, ternyata yang kamu cintai itu jelek bagimu. Nah ini penting untuk diperhatikan. Karena itu maka bagaimana supaya ini bisa hilang? Maka langkah yang pertama adalah ayat taqiyallaha harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menghancurkan dirinya dan itu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala karena itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwa dengan menjadi orang yang takut kepada Allah akhirnya tidak melakukan baik hati maupun dengan perbuatannya tidak melakukan yang haram dan akhirnya mendekatkan diri kepada Allah wa ayyubbi khanafsahu yang kedua harus mencela dirinya mencela dirinya mencela diri tatkala dirinya di dalam kejelekan itu jiwa mukmin An-Nafs jiwa itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ada tiga. An-Nafsul Mutma'inna. An-Nafsul Lawwama dan An-Nafsul Ammarwabisu. Jiwa itu ada tiga macam. Jiwa Mutma'inna, jiwa Lawwama dan jiwa Ammarwabisu. Jiwa Ammarwabisu jiwa yang selalu mengajak dan memerintahkan jasad ini pada kejelekan. Itu hawa nafsu secara umum umumnya jiwa manusia itu mengajak kepada yang jelek, senang dengan yang jelek. Inna nafsala ammaratun bis-su'. Sesungguhnya jiwa itu sungguh selalu mengajak kepada kejelekan, senang pada kejelekan, mengajak kejelekan sehingga jasad itu senang pada kejelekan melihat kepada kejelekan kenapa? Karena jiwanya senang dengan yang jelek, senang Badan jelek memerintahkan mata untuk melihat yang jelek. Mendengarkan yang jelek. Mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan itu cerita-cerita orang yang cerita bohong, apalagi menceritakan orang lain di hibah. Nah, itu senang. Kalau sudah bahas orang, bahas jeleknya orang itu senang. Gitu. Hatinya senang akhirnya memerintahkan telinga untuk seperti itu inanaf salamah rothum bisu. Yang kedua adalah anaf selewama jiwa yang menyalahdirinya, takgalah dirinya itu tidak baik. Gitu. Nah, apa maksudnya menyalahkan dirinya itu? Kenapa? Ini tidak baik kok disenangi. Nah, kalau tidak bisa menghindar pasti akan mendapat azab dari Allah Subhanahuwataala akhirnya berlindung kepada Allah dari kejelekan dirinya wa naudzubillahi min syarri anfusina au min syururi anfusina seperti di dalam muqaddimah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na min apa syururi anfusina dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa kita Nah berlindung kepada Allah ya Allah lindungilah kami dari jiwa yang jelek hindarkan jiwa ini dari kejelekan kejelekan ini wa yakululaha kayfatahsidiin an nasaalamaatahu mullahuminfadli ini dimunculkan mengapa orang lain dapat enak kok kita sakit nah itu dimunculkan kenapa jiwa ini Orang lain mendapatkan nikmat Apapun nikmat itu Kenapa orang lain dapat Kebaikan, kok kita enggak malah Berusaha Jadi baik supaya mendapatkan Kebaikan seperti itu, kok malah hati ini Sakit Dan menginginkan nikmat itu Hilang dari orang lain, terus dapat apa Nah itu Kaifat <tuh> takrohina nikmatullahi Ala ibadih Dimunculkan di dalam hatinya Mengapa Kok bisa timbul hati ini tidak senang kepada orang lain tetkal orang lain itu diberi kebaikan oleh Allah. Ar-ayta, ar-ayti lau kunti hadhi lau kunti hadhi ni'mah. Indagi aduhibina anahad dan yasuduki aliyah waiwabikhuhah. Lalu dimunculkan, dimunculkan kebalikannya, wahai jiwa, jiwanya sendiri. Kalau Jiwa dirinya ini yang mendapatkan nikmat, lalu orang lain tidak senang. Apa itu akan menjadi hina. Itu dan akhirnya menjela dirinya. Dan itulah an-nasu al-lawama. Wa kayakul lah antai anti. Lau hasati wakarih ti maatullahu min min fadlihi. Fa inna dali kanannya al-mahsud. Tidak. Ketahuilah, kamu tidak senang kayak apapun, kamu tidak senang kayak apapun pada orang yang diberi nikmat, maka itu tidak akan memadorotkan dia, tidak akan merubah keadaan dia. Ini dimunculkan itu. Baluah doron al hasid, bahkan madorotnya itu kembali kepada yang tidak senang. Kalau kamu, wahai jiwa, tidak senang pada orang lain yang mendapatkan nikmat, justru yang jelek dan yang rusak adalah kamu sendiri, maksudnya jiwa ini sendiri. Wahabahdali kami majuab bihul, mimajuab bihul bihi nafsahu. Dan yang semisal yang penting maknanya adalah mencelah dirinya, menyalahkan dirinya. Hatiyah da'ama bihi min hazadi supaya hasad ini hilang dari dirinya. Wahina idin wa yanshariku wa yantaki tu wala yatakattar dan apabila jiwa itu sudah bisa mencela dirinya tatkala dirinya jelek maka ketika itu hati itu akan menjadi lapang menjadi lapang tidak lagi menjadi sempit dan sakit dan akhirnya hatinya menjadi tenang dan kalau hatinya menjadi tenang maka menjadi dan nafsul mutmainnah jiwa yang tenang jiwa yang tenang itu apa? jiwa yang tenang itu jiwa yang tenang di dalam segala keadaan kalau mendapatkan nikmat bersyukur kepada Allah dan dengan itu hatinya tenang dan apabila mendapatkan yang madorot, yang tidak enak, sabar, rizu dengan ketetapan Allah akhirnya jadi tenang annafsul mutmainnah itu merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah karena ibadah kepada Allah itu adalah kebaikan merasakan nikmatnya kebaikan nah itu adalah annafsul mutmainnah kalau punya jiwa mutmainnah maka jiwa ini akan terus cenderung kepada yang baik karena yang baik itu itu, itu memang menenangkan dan itu dirasakan enak. Jiwa mutmainnah itu akan jauh dari yang jelek. Kenapa? Yang jelek itu merusak dan tidak enak. Nah itu an-nafsul mutmainnah dan ini adalah usaha dan usaha yang kedua adalah doa. Doa kepada Allah swt di antara doa tadi itu berlindung kepada Allah dari kejelekan. Kejelekan dirinya dan diantara doa adalah Allahumma tina li ahsanil akhlaq wal a'mal ya Allah berikanlah kami petunjuk itu petunjuk kepada akhlak yang baik dan kepada amalan yang baik. Layak dilihaskan hilah ant, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrifanna syi'ah dan palingkan dari kami dari jiwa kami kejelekan kejelekan. Gitu. Jadi supaya dijauhkan oleh Allah dari kejelekan kejelekan. Gitu. Wasrif anni sayy al ahlaki layasrif anna sayy aha ilah anda tidak ada yang bisa menghilangkan, menjauhkan dan memalingkan kami dari kejelekan kecuali Engkau ya Allah. Nah ini adalah doa dan Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk di dalam segala urusan agar yang bermanfaat itu ditempuh dengan dua jalan, yaitu menjalankan usahanya untuk mendapatkan kebaikan. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Ikhris alamayam faunka wastain billahi walataajz. Upayakan semaksimal mungkin yang bermanfaat untukmu dan sertailah mohon pertolongan kepada Allah dan jangan putus asa. Jangan putus. Saya sudah berusaha, sudah berusaha. Saya juga sudah berdoa. Jangan berkata begitu. Usaha harus terus, doa harus terus. Kalau berhenti itu namanya putus asa. Dan kalau merasa bahwa sudah berusaha, sudah berdoa, tapi belum dapat atau enggak di, enggak diberi oleh Allah, itu namanya istiqjal di dalam di dalam doa, itu. Nah dan istiqjal di dalam doa itu tidak akan diberi oleh Allah Taala. Ketika lah Rasulullah SAW ditanya wahai Rasulullah, istiqjal tergesa-gesa di dalam berdoa itu maksudnya apa? Berdoa kepada Allah, lalu merasa belum dikabulkan, lalu muncul dalam hati saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, Allah Subhanahu pasti akan mengabulkan doa kalau orang itu tidak tergesa-gesa, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, Rasulullah bersabda, Allah pasti akan mengabulkan doa kalau orang itu tidak tergesa-gesa. Kalau ya Rasulullah, wakai fastiq jaluhah. Rasulullah ditanya bagaimana ketergesa-gesaan di dalam doa itu. Rasulullah SAW menjawab, iaitu ya apabila orang itu berdoa kepada Allah merasa tidak dikabulkan, akhirnya berhenti dan berkata atau berpemahaman saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, kalau orang tak gitu itu tidak dikabulkan. Itu. Nah itu jadi Allah pasti akan mengabulkan doa malam yang stajil selama orang itu tidak tergesa-gesa. Gak makna tergesa-gesa tadi kayak gitu. Karena itu jalan yang harus ditempuh adalah ihris alamayn faunga was ta'in billahi waladajas. Ta Upayakan semaksimal mungkin yang bermanfaat untukmu, Sertailah mohon pertolongan kepada Allah dan jangan putus asa. Mungkin itu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan, tersilakan. Ya Salah satu Salah satu ayat yang harus Dibaca itu juga surat Al-Falak Kenapa? Karena itu Juga mohon kepada Allah Perlindungan dari Sifat hasad Dari sifat hasad Tapi kalau di dalam surat Di dalam surat Al-Falak itu Nah itu Lebih kepada Mohon perlindungan diri Dari orang-orang yang hasad Kepadanya itu bukan ketika dirinya muncul hasad, tapi tidak apa apa itu juga dibaca. Wul'aunu b'rubbil falq min sharri ma'khulq, wamin sharri qasib in idha waqab, wamin sharri nafathatil anqad, wamin sharri hasidin idha hasad. Dan dari kejelekan orang yang hasad tap ia menghasad dan bisa jadi. Eh, dirinya sendiri adalah orang yang mau hasad Nah berlindung kepada Allah Dari dirinya yang hasad ini Jadi nah, tidak apa-apa Tapi pembahasan pokok ini adalah Minta perlindungan diri dari kejelekan hasadnya orang lain Itu fokusnya Ayat ini Tapi tidak apa-apa Itu bisa juga mengandung makna Yang hasad adalah dirinya Dia berlindung kepada Allah dari hasad dirinya Nah, itu lah apa kejelekan hasad dirinya. Ya tadi itu itu akan menghabiskan kebaikan kebaikannya dan akan menjadikan hatinya sakit. Nah, itu. Tapi eh, yang yang lebih pas doanya, gitu, itu adalah doa tadi itu berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa ini. Yang kedua mohon petunjuk kepada Allah dari akhlak yang baik dan mohon dipalingkan oleh Allah dari akhlak yang jelek Allahumma dina li ahsanil akhlaki layahdi li ahsanihah ila anta wasrif anna sayyihah layasrifuhah ila anta ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami akhlak yang baik, tidak ada yang bisa memberi hidayah seperti itu kecuali engkau, dan palingkan kami dari akhlak yang jelek tidak ada yang bisa memalingkan kami dari akhlak yang jelek kecuali engkau ya Allah, nah itu yang lebih basic. Naam. Ada lagi? Saya pernah dengar ini bahwa ada area tertentu. Hmm. Di ada hmm. yang disebut tanah Itu apakah benar terus? Apakah itu dimaksud seperti Iya, jadi Rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwa hasad itu haram kecuali dua hal. Kecuali dua hal Yang pertama adalah diberi oleh Allah eh, Al-Quran Maksudnya pemahaman Al-Quran Dan eh, mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran Waktunya habis untuk Al-Quran Baik untuk membaca atau untuk mengajar Atau untuk mengamalkan Al-Qur'an. Nah, itu maknanya umum juga agama secara keseluruhan. Nah, terus dia iri, iri yang dimaksud di sini ini kepingin seperti itu. Kepingin seperti itu. Kenapa? Karena waktunya dia, kekuatan dia, tenaga dan pikirannya dia habis untuk Qur'an. Nah, yang kedua adalah orang yang diberi oleh Allah harta yang banyak gitu. Dan hartanya itu dihabiskan maksudnya dihabiskan dapat digunakan lagi, dapat di, di samping digunakan yang cukup selebih atau yang banyak itu dihabiskan untuk di jalan Allah Taala dia kepingin seperti itu wah, kepingin seperti itu kenapa? rezekinya banyak tapi tidak dinikmati begitu saja digunakan apa yang menjadi kebutuhannya tapi itu yang tidak dibahas, ini di ayat yang lain gitu ya sebagaimana Dan kamu jangan melupakan bagianmu dari dunia Tapi yang paling banyak atau selebihnya itu Digunakan di jalan Allah SWT Nah itu disebutkan oleh Rasulullah lafadznya juga hasad La hasad da illa fitnaini Tidak ada hasad kecuali di dua hal Nanti juga akan ada bab itu gitu ya. Nah tidak boleh hasad Atau tidak ada hasad di dalam Islam Atau hasad itu haram kecuali dua hal Nah, Ini apabila makna hasad itu Diartikan secara umum Dan ada lafaz khusus Untuk dua tadi itu Yaitu ghibtong Apakah itu juga termasuk hasad? Nah apabila makna hasad itu secara umum iya hasad secara umum Itu juga masuk kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda La hasada illa fitnaini Tidak ada hasad atau tidak boleh hasad Kecuali dua hal Berarti dua hal ini juga hasad Tapi dua hal ini boleh Nah dan ada nama khususnya yaitu crypto. Nah. nah dan bukan membaca suaranya merdu terus kepingin begitu maka bukan itu maknanya. Maknanya bukan itu. Wangajinya suaranya enak terus kepingin di suaranya yang enak. Nah bukan itu. Bukan itu. Tapi itu. Membaca Quran siang malam, mengajarkan Quran siang malam, mengamalkan Quran siang malam. Maksudnya adalah itu. Jadi waktu tenaga dan fikirannya dihabiskan untuk Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, kemerduan suara di dalam Al-Quran. Nah, itu meskipun itu juga nikmat. Hati-hati ini gampang menimbulkan fitnah. Apa menimbulkan fitnah? Senang kalau dipuji orang dan kalau orang itu senang dipuji orang nah itu menghapuskan pahalanya, menghapuskan pahala kebaikan, gitu. Apalagi kalau dia tidak di jalan yang benar, kalau tidak di jalan yang benar, nggak sekedar ibadahnya senang dibuji orang, tapi justru ini menjadi ibadah untuk selain Allah Sumbala, gitu. Jadi dia itu membaca Quran bukan karena ibadah, tapi melatih bagaimana nanti tampil. Di hadapan orang bisa Maksimal Malah itu nanti yang jadi Yang jadi pegangannya Nah karena itu bukan Kemerduan suaranya Meskipun suara yang bagus Itu adalah nikmat Dan kalau digunakan di dalam Al-Quran dengan baik Itu juga kebaikan tersendiri itu Dan bisa Memunculkan kebaikan-kebaikan lain Kenapa? Karena misal ada orang biasa kalau dia bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makrohnya bagus, ada orang biasa itu. Eh, ketika ada orang lain dia tidak kepingin belajar, begitu ada dia didekati terus kepingin belajar. Akhirnya dia mengajar. Nah, itu membawa manfaat, tapi harus hati-hati. Kenapa? Karena nikmat seperti itu itu akan mudah menimbulkan fitnah bagi dirinya. والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين السلام